Oh, my God. Köszönöm, hogy ma keményebb volt a Led Zeppelin, olyan volt, mint az inkvizíció tiszta, erős kínzás, jó van. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem véletlen ez a, a mai zenei választás, mert nagyon-nagyon-nagyon kemény szöveget fogok felolvasni. De hadd mondjam el, minden keménysége ellenére én ezért vagyok büszke keresztény, mert ilyen szöveget lehet olvasni, abban a könyvben, ahonnan lefigyelhető, hogy milyen a mi Istenünk, meg ő mit vár tőlünk, fú, nem csak, hogy a gyerekek, mindenki menjen a rádió elől, mert ez, ez nem vacakol, ez erősebb, mint Simicska, bármelyik szövege, és még sencsenek benne csúnya szavak. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ja, csak mondom nektek, hogy lássátok a sztorit, hogy még ez a hegyi beszéd vége, Valószínűleg nem egy helyen mondta el a hegyi beszédet, csak összehuzta egy dramaturgiailag, de ez azért fontos, mert ahogy a nyolc boldogságról volt szó, hogy ugrálunk, ugrálunk, és egyszerűen hatalmasat ugrik. Tényleg Jézus, mint egy magasugró. És amiket mond, az kultúrák, civilizációk világváltása, mind a mai napig érződik köztük a feszültség. Én nem akarok most, hát természetesen Jézussal értek egyet, de tudom azt, hogy más elképzelések is léteznek a világban, de hogy mitől csegevarra, mitől forradalmi, az, az, hát az itt van. Így szólt tanítványaihoz. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták, szemet szemért, fogad fogért. Én pedig azt mondom nektek, ne szálljatok szembe a gonosszal. Hanem ha valaki arcul itt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak ad oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldre kényszerít, menj vele két annyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle. Hallottátok, hogy ezt mondták? Szeres fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket. Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akiket, titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei atyátok. Wow! Hát egyrésztől vau, wow, másrésztől felháborító. Nonsense! Na, aztán azt már nem! De ö, ne szállj szembe a gonoszszal. Mostában sokat gondolkodtam, elég gonosz pillanatok voltak életemben, és például mondom nektek, nem szerencsés egy teremtménynek egy tiszta szellemi lényel, amely mind kreativitásban mindenben múlja magát, az embert, természetesen úgy gondolom, hogy ahogy a középkoriak, beleszáll az emberbe a gonosz. Aztán tőlem jöhet a pszichológia, pszichiátria, hogy mit mond az is érdekes, de nem szerencsés vele egyedül harcolni, akkor talán a gonosz mélységét kell felmutatni, tarts oda neki a bal arcodat. Ez is, hogy aki kér, annak adj meg, aki kölcsön kér, hát akkor nem marad semmi. De aztán még durvább, eh, eh, eh, már ez is, hogy, hogy hogy képzeli, hogy így éljünk? Mi, mi van? Beleszól, hogy hogy éljek? Há már ez is. ha milyen profét a tanító ez azért. A rendes proféták tanítók megmondták, hogy mit kell szeretni imádni, meg da-da-da, de azért hagytak élni. Ő meg így beleszól. szeresétek ellenségeiteket. Ezen gondolkodok már régóta. Van egy ellenségem, tényleg, nő, és bevallom nektek, nem szeretem. Nem szeretem. És ezen dolgozom, hogy hogy fogok én eljutni oda, amit itt van írva, hogy hát, hogy szeresse meg, majd imádkozzak érte, hát most még nem megy. Nem arról van szó, hogy... Tudom én, hogy az útról van szó, azt akarja, hogy az úton járjak, és ehhez lehetetlen célokat tűz ki. De azért... Most, hogy jönnek a migránsok és ellenségnek látjuk őket, csak mondom, hogy a katolikus tanítás szerint és a pápa tanítása szerint még az ellenségeinket is szeretni kell. Jaj, de kellemetlen. Jó, kellemetlen. Mert a politika viszont az ellenségkébe bízik. Nagyon-nagyon kellemetlen egy olyan korban például ezek a mondatok, amikor nyilvánvalóan gyűlöletkampányokat folytatnak a médiában, Ajajaj, ajaj, ki keresztényit, értitek? Mert aki csinálja, és aki elhiszi, az is lelkében megfogyatkozik, és biztos, hogy nem követi ezt a Jézust, aki itt a hegy tetején kiabbál. Azt mondja, hogy igaza van, tényleg, tényleg gondoljátok végig, általában azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek. Azt mondja, hogy még a vámosok is. Nekem vannak vámos barátaim, azért szeretem ezt a Vámosok is most hogy bizony-bizony elszedik az embertől, a nyugdíjas ám azt a két liter kis alkohol, de ők is emberek. Mert is van, nem csak úgy szeret. ha én, Engem szeretnek a vámosok, én is őt, engem. És akkor ez valami? Nagyon jó a kérdés. És a testvérednek segít az, hogy kész, be van zárva. Mi van, svájci vagy? Be vagy zárva a világodba, tökéletesen? A jó kis gazdagságodban? Hát ilyenek a pogányok is. Mi a... Azért, mert jársz templomba. Ha! Ha! Az a fantasztikus, hogy megmondja, itt megmondja, pontosan itt mondja meg a lehetetlen célkitűzés. Legyetek olyan tökéletesek, amilyen tökéletes a ti mennyei, Aztán majd meglátjuk. Testvéreim, de úgy látom, hogy a sport nemzet vagyunk, de nem érzékeljük Jézusnak ezt a hihetetlen euh, ambíciózó célkitűzését, hogy... Mm, a, értem, hogy így függ össze az, hogy minden nap fölveszed a keresztet. De csak akkor tudod fölvenni a keresztet, hogyha egy elég perspektívikus célkitűzésed van, hogy talán valamit előre jutni a tökéletesedésben, annak egyik a legjobb módszere az, hogy a, figyelj, van egy hülye feleséged, hülye férjed, hülye gyereket, fölveszed azt a keresztet, aztán viszed. Az javítés segít azon, hogy egyszer... Egyszer, hogy az a nyolc boldogságban mondják, hát jó legyen egyszer, jó legyen neked is. Na, most jó lesz nektek mezeiért. guitar solo Ja, ja, ja, ja. Ki a hetisztár, szerinted? Ki mondta a legviccesebbet? Ja, ne, ne arra, hogy én a szoros értelmében veszem a kérdést, szerintem Enyedi Ildikó. Ja, e igen, e lehet. Mégiscsak. Az aranymedvényével? Na, na. Hát jó, igen. Nagyon te e kifacsart műsorodban, és gondolkodásod szerint a hetisztár a hét dolgozója, ugye? Kósa Lajos. És figyeljétek meg, mindig ő mondja a legjobbat, ő a legszórakoztató, szerintem nagyon fontos lenne őt mindig megtartani, mert itt volt a Momentum, ugye az előző órán, ő mondta arról, hogy a Momentum nem rendszerellenes szerveződés, míg a Fidesz és a többi rendszerváltás idején szerveződő párt kivéve az MSZP-t az volt. A Momentum ellenzéki párt, de nem rendszerellenes, hiszen egyebek mellett elfogadják a szólás, a gyülekezési, a sajtószabadság alapvető intézményeit, amelyek nálunk is minden demokráciában működnek. Nem tudom, ő nekem ő a Merini morró. Én csak nagyon teelfelesztő a... műsorvezető vagyok, de hát a... azt hiszem, ma ilyenkor szokták azt mondani a stúdiókban, hogy hát erről talán meg kéne kérdezni az érintette. Tehát, hogy ők magukat rendszerellenesnek tartják. De nem, ezt ne akkor Ahogy a, ahogy a rendszer, a, ha jól értem, Kósát, a rendszer lényege a demokrácia, a sajtószabadság és a gyülekezési. Ez az egész Fidesz rendszer legalapvetőbb tulajdonságai ezek, és ezekkel a Momentum paralel. Fú, nagyon nehéz, tehát ehhez tényleg nagyon erős szalonna zsír kell, vagyis ö, ö, mert én értem, egyébként értem a Friday-et, hogy nem, a magát a rendszert kell védeni, a Fidesz rendszert, és ha a Momentum nem rendszerellenes párt, akkor nincs nagy baj. Szerintem ezt akartam. Tudom, de nem azt szukarani. mondta. Igen, Ingen, de ettől <gül> olyan nagyon vicc, én értem, hogy mit akar mondani, de azért van, figyelek, vagy próbálom értelmezni, de mindig érdekes, ami lejön belőle, mert, mert az, az egyszerűen az nagyon jó. Hát látod, neked az jött le, hogy a Kossa Löööst meg kéne mindig tartani, ha azt hiszem szó szerint ezt kérdezed. Hát meg van, igen, mindig tartva. Nem? Hiányozni fog nekem, hogyha a momentum mondjuk győz, meg ki mond ilyen jókat. De e, tulajdonképpen soha nem tudom eldönteni, hogy ő neki ezt saját engedik, hogy mondja, vagy mondják neki, hogy mondja. Ezt nem tudom. Aranyos vagy, hogy tőlem várod a választ. Nem szerint tudom, szerint... mert azért ő szerintem... elég nagy hatalom, hogy magától is mondjon ilyet. Elég én, nagy... én, én is így gondolom. az Vagy azért, mert hatalom, vagy azért, mert karizmatikus, vagy azért, mert régi figura, de szerintem ő nem igen kér se engedélyt, se Na, de mindig megtömi a sajtót ilyen nagyon jó mondatokkal. Én, ha én pár főnök lennék, azt mondanám, azért ne gyerekek, mert tömi a vicc kategóriát. A kupak óta. Érted? Tehát azért... Az, az nem lehet célja egy politikusnak, hogy mém legyen, szerintem, de nem értek. A, a, figyelj, a ciki kategória itt van, az a Trump, ugye? Nagyon érdekes, hogy nem megy át a katonáknál a Trump. Ez a, a Harvard, meg a David Pateaus is visszamondta, és tökéletesen értem az amerikai katonákat, mert figyelj, az nem megy át egy amerikai katona agyán, hogy ő, nincs teljes parancs uralmi rendszered a saját stábot felett. Igen. És ugye azt mondták ennek a katonának, aki 50-100 éve abba él, és azért lett sikeres, az az érdekes a havarnak a tulajdonsága, hogy különböző felek között elképesztően tud közvetíteni. Azt nagy empátiai érzékkel, meg fegyelmezett gondolkodás, és ott rám kitalálta, hogy nem viheti a saját ember, É, és akkor valószínű főt a Howard feje, hogy meg lehet ezt csinálni, de aztán nyilatkozott a Trump a tévé, és akkor ott hogy nem, úgy nem. Tehát egy katona azt mondja, hogy ez ciki, és a, a, a, a pátraus is ugyanezt mondta, húha, és tisztelt a katonáknak, a katonám nem lehet ezt bemagyarázni, hogy nincs meg a szolgálati rend, hogy nem ő a főnök ilyen álfőnök, médiafőnöknek gondolta a Harvardot, vagy én nem is értem, hát ez, az élete nem arról szólt, hogy majom legyen, és akkor, gondoltam, akkor gondolta, hogy hát akkor nem. Ez jó hír, nagyon örülök ennek, mert egyébként mindenki arra hivatkozott, hogy azért nem érdekes a Trump, mert ilyen figurák állnak mögötte, de nem állnak. Hát pontosan ez derül ki, hogy szép, hát a, a, a, a Joe McCain, hát, Atya, miért nem őt választották meg tényleg a John McCain, aki legalább, is mondjam, némi tudod, mit csinál ez az őrült Trump? 70 percen keresztül osztja az amerikai sajtót. Hát barátom, a, a, a, a az, az amerikai alkotmány első pontja azért a sajtó szabadsággal, meg a vélemény szabadsággal kezdődik, mert egész Amerika szelleméhez van köze. Ez az, azt mondja John, John McCain, aki nem hiszem, hogy vádolható azzal, hogy imádja az újságírókat, de ő szólt. Hát gyerekek, hát ez, ez, most ilyenekbe bízok, mert hogyha van, ő egy vietnámi veteran, ú, úgy tudom, igen. ő is egy Neki is van reputációja a republikánus oldalon. Hát figyelj, minél tovább marad hatalomban ez a Trump, annál viccesebb lesz a világ. Ami nem vicc. Ami nem vicc, mert aztán, figye, az biztos, hogy itt Kelet-Európában egymás fejét ütögetjük, ott meg a katonák azt mondják, hogy jajaj. Jaj. Nem mondom Ajjaj. azt én se, hogy az újra <gül> etalonként van szüksége mondjuk a világ összes többi országának, illetve mondjuk így mondjuk régióinak legalább, de hát szóval ebből a színes szűtesből, amit felütött az elmúlt néhány napban, és nagyon messze vagy, nem, nem vagyunk annyira messze az első száz naptól. na ebből, ebből a kínálatból mindenki különböző országokban, különböző kontinenseken és rendszerekben azt tartja Etalonnak, ami neki leginkább tetszik. Tehát hányan hivatkoznak arra, hogy igen, amit most a Trump megálmodott, az akkor nagyon ja. is példamutató. Többek között a hazánkban is. Igen. Nagyon sokan üdvözlik, de hát ő maga se következetes, tehát azt mondod, hogy hogy megvon bizonyos jogosultságokat a parancsúra rendszerben, a, a hadsereg tisztjeitől, és így tovább. Ugyanakkor meg is csinálják ilyet, hír, az hír, őrültek ugye, csinálnak ilyet. Legújabb hír, a legújabb hírekűügyminisztériumot robbantja, átvittéltem, hogy gyorsan teszem hozzá, hogy is kivonnak Ez egy barom Tapasztalt. Hát, tény... Jó, hát. Bocsánat, hogy így mondom, de tényleg, hát nem lehet, hát annyi bajt fog csinálni, hát nem egy kis ország, mitől nem. Uh, szán uh, rémol, vagy mit tudod, aki a városállamok. Nem azt nagyon sokat tudok mondani, mondjak kettőt a dél belül, amelyik csak Dél-Afrikával határos, például a szvázi föld. Tess, nem tess, szvázi tess, föld Lesz elnökéről beszél elnökéről Nem városállam, hanem enklávé. Csak egy másik országgal Igen. határos, és nem tengerrel. Igen, közben Igen. szerintem Putin véresre hízza magát, hogy sikerült. Úgy bomlott meg az orosz-amerikai tenger, hogy egy Hát ezt soha nem gondoltam, hogy egy Donált, nem, nem is tudok mit mondani, Döbbenetes. Putyinak semmit nem kellett csinálni, csak nézni, hogy lesz popcorn, zacskó az amerikai demokráciából. Fantasztikus. Fantasztikus, élvezem az apokalipsz. Na jó, de ez egy klasszikus értelemben vett elszabadult ágyú, Hajóágyú, ugye így szól a kifejezés. A nem mennek amikor át is a, az emberi am, a nemzetbiztonsági átvilág. Amikor is csak az oroszokra visszatérve, mert te hát, szóba, tényleg. lehet, hogy egy kis idő múltán már ő se fognak olyan nagyon örülni annak, hogy sikerült a, a Trumpnak megnyerni a választásokat. Szóval tényleg, aki ennyire szélsőséges az oroszok viszonylatában sem, az oroszokkal a sem lesz. Hát én azt sem tudom, mi van a, a, a credence Hát melyik orosz ügynek lapul valamelyik arany függő mögött? Hát most komolyan, hát. hát. Ne, tényleg. Ha hát nem érdekes, mert az oroszok mindig jók voltak, tehát azért azt nem vonom kétségbe. Sokkal jobbak volt az orosz kémkedés, például a hidegháborúban, Amerikában, mint az amerikai Oroszországban. Nagyon, nagyon érdekes módszereket használtak, alulról építkeztek, a szemetes kosálaknál kezdték, fantasztikusak az oroszok. Szexuális kémkedést elcsábítottak, diplomatákat. A, mire az amerikaiak fölkatták a fejüket, pff, nem a. De szerintem nem volt zsarolható, szerintem az Amerikai Egyesült Államok elnöke az oroszok által a hidegháború alatt, az kizártnak tartom. Kizárt. Hát nem voltak kapcsolódási pontok, amíg miatt zsarolható lett volna. Igen, de pontosan. azt tudom, hogy érted, hogy van a rosszabb helyzet Ez amikor valószínű, hogy média felületeken keresztül manipulálják ezt a bácsit az oroszok. Mm. És erre már van csomó jel, utaló jel. Egyébként csak mondom, hogy így izgalmas legyen a rádió hallgatóknak. Mm. Úgy látom, hogy a magyar egy csatorna is dolgozik ám benne. Tessék a kifejteni. Szír orosz hát, ha megnézed a szíranyagokat, mm. a magyart, aztán megnézel egy oroszt, és összehasonlítod, és on, akkor lehet lebukni, hogyha, hát, takra pontos. Hm. Akkor, akkor van egy olyan érzésed, figyelj, ezt kapták, a, ezt az anyagot. Ezt nem ez a nagyon tehetséges magyar gyerek rakta oda, aki szerkesztőnek van odaírva a neve. Ne -e, nem baj, tényleg így történik, hogy a médiák behatolnak egymás ország területeire, de az, az döbbenetes, hogy... Úgy tűnik, hogy net szempontjából Amerika hát se be, hiába, tehát ez az egész Snowden történet, ugye még nincs vége, nincs lezárva. Egyrésztről ugye kivégeznék Snowden-t, másrésztről pofátlan módon mindenkit lehallgatott az, az amerikai, és itt, itt, a, itt, itt a bal kézül az a rossz pofon. Hát hogy, gond, ha, hogy gondolták? Hogy gondolta az amerikai politika, hogy behatol vírussal az iráni Atom, aztán elszabadul az a vírus, és aztán most kergetik. Ö, ö, a Amerikának rettenetes hibái és felelősségei vannak a hatalom gyakorlásban. Például simán lemaradt a net háborúban, azt merem állítani. Jelen pillanatban hát, ö, egy Assange vagy egy, egy Putin, Snowden nevice komolyabb tételnek tartom, mint a nem tudom, mint a, a, a én mint az FBI-t. Bocs, egy, egy nagy probléma egyébként. Tehát ez azt gondolom, ez a világot érintő probléma. Bele tud hatolni egy idegen állam egy másik állam kormányzásába, az nagyon komoly. Az ah, nagyon komoly, az amerikaiakat nem értem. De én nem vagyok Amerika, meg nagyon messze van, csak... csak ja, és azt is látom, hogy, hogy fontos szerepe van Orbán Viktornak, mert valóban ö, valóban van szerepe szerintem de nem merek ilyeneket mondani, mert én szeretnék visszamenni szabadkára. Aj, na, jó, hát megteszel, annak érdekében, hogy már csak ott tudja elbújni, <gül> tényleg. Ó, nem. Jó, adó, jó, a a nem vélemény tudom. szabad. Nem, beszélhessünk már. A nemzeti sport nekem az annyira tetszik. Ez ancsoda Szőlősi György. Tényleg, puszilom. Nyilvánvalóan értem én, hogy mit akar mondani, hogy hisz a magyar labdarúgás felemelkedésében is, ezért. Annyira hogy... aranyos, hogy Márkó Salayos kapcsán és úgy kezdted, hogy értette, hogy mit akar mondani. Igen. Hát nincs csak, akkor nagyban nincsen, mert. De, amit de, amit de. közölni akart. Ne de, de, de, de. Nem, a, a, a, a, jó, szándék, a jó szándékkal egyet értek meg hogy ö, ö, örülni jó. De várja, az olvasok az, neked, figyelj, az ez, az ez egy, egyetlen olyan vasárnapi, tagod, amit, majd a, aminek nem örülök, amikor a műsorvezető felolvas, de most de, az, várja, egyszer, most várja, az olyat hallasz, olyat hallasz, hogy majd mindjárt. Nemzeti sportról szoktunk hallani. Sajnos, igen. valószínűleg, érvelni, most direkt hülyén olvasom, hogy érezd, micsoda hülyesség. Biztos direkt? Igen. Sajnos valószínűleg érvelni is felesleges azzal, hogy az olimpiával Budapest sokkal többet nyerne, mint mondjuk Párizs, Los Angeles, Róma, Barcelona. Zárójel. el! Nem, nem jó lett volna bármiféle érvet hallani arra vonatkozólag, hogy azon túl, hogy győztes nép a magyar... Na... Miért költsünk el 2000 milliárdot? Az utóbbiakat az egész világ ismeri, mi meg a, a mi komparatív előnyünk éppen a relatív ismeretlenségünk, ezért jó a főszerkesztő dicséret, ez, ez gyönszem, komparatív előnyünk éppen relatív ismeretlenség, és az, hogy csodás és vonzó fővárosunk két hét alatt több millió ember agyában kerülne fel a térképre. De megingadhatná ez azokat, akik tegnap még igen mondtak ma azonban nem pironkodva, hanem újonva, ünneplik a nemet. Vagyis itt sajnos kilóg a sáros gumicsizma lóláb, mert <kül> lemon egy politikai következtetést. Hát nagyon örülök, tényleg, a, a, a, így volt ez az 50-es, a 60-as években, és 70-e, én ebben nőttem föl. A, a vezető sportcikban azért ott volt, hogy ö, elképesztő, elképesztőnek tartó. Az, hogy, hogy, hogy ilyen gyöngén van, érvelni is felesleges, meg a Momentum meg ilyesmi ezekkel szembe halad, hogy, hogy ne, ez, ez, ez így borzasztó. Azt lehet mondani, hogy ö, olyan mennyiségű problémával nézünk szembe, hogy nem biztos, hogy a sportverseny rendezése a legfontosabb nemzeti feladat. Hát, vagy pedig, ha igen, akkor szavazza meg ha, a nép. Szavazza meg, illetve vitatkozzon róla. De az, hogy valakik döntést hoznak, és onnantól, aki nem ért vele egyet, az hazáruló. Érted? Még Most ez a cikk a hazárulózás problémájának az eliminálása, ezután a momentumos dolog, amiben még a nemzeti sportot is fölhasználják. Tehát mindenen ott van a politikai Üzenet, marketing, mindenre rászállt. Ezt értsétek meg. Ma már vezércikket azért írnak, nem az olvasó miatt írják, hanem hogy a hatalomnak teljesítsék, a a, amit tőlük elvár. Nagyon ö, sajnálom, a főszerkesztőt nem lehet könnyű így élni. Ö, én nem éltem, én nekem szabad főszerkesztőim voltak, nem volt olyan soros György lapjánál voltam én alap, vele egy, együtt alapítottam a magyar narancsot, képzel soha nem találkoztam vele képzel a nemzeti sport pedig őt, vagy... tetszik beszélni? most hát, igen, igen. szörlősi uh -huh. győrök vagy kire csak mondom neked, hogy én mint uh, uh, soros bérenc mondom neked, hogy állati boldog idők voltak amikor nem gondoltuk a, a... na mindegy uh, az, hogy meg pontra pontozzák a labdarúgókat, mert ezentúl jobbak lesznek, ez észak Ez biztos észak korea tehát az, hogy a grafikonhoz hozzányúlsz és De. azáltal a gazdaságod erősödik, hát <coughs> súlyos kábítószer elvonási tünetek esetén lehetséges ilyen butaságokat gondolni, egyébként nem. Mert nem a, a, a, a valóság még nem függ ilyen értelemben a virtualitástól, bár függ a virtualitástól a politikában, ezt látjuk, de bizonyos dolgok, mint például az, hogy a balszéső azáltal nem fog javulni, hogyha hat pont helyett kilencet kap. Esküszöm. Vagy ha ezt nem hiszitek el, magyarok, megbolondultatok. Értitek? Tényleg? Az nagyon súlyos. Tehát, ha hisz ebbe a nép, akkor megbolondul. De a, hmm. azt mondják, hogy bevezetik azért, hogy Érdekes a hiedelemrendszer. A hiedelemrendszerben tud fejlődni valami, tehát ha azt mondjuk, ha följe pontozzuk őket, akkor talán ez őket is húzza előbrébb, de én szerintem ezek a, ismerve a fotbalistákat, tehát most a, megnézi magát, mondjuk, Várjál, eh, Vadnai, ötös, az közepes, nem, ez még nem a tízes, de mi? Na, vagy ez már tízes rendszer? Na, az nem is rossz. Biztos, hogy hatal elkére, hogy azt mondja egy grémium, hogy hogy de nem is rossz. Ö, azt is mondhatnám, ennél rosszabb atitűdőt elképzelni nem mm. tudok. Tehát ez pont ellentétes, a sport szellemével ellentétes. Mm. A balcó ö, azért rakotta a vesélyére meg a lábára kis vanslapokat, mert úgy gondolta, hogy elég denge a futása. Mm. Aztán a filmen, hát könyvbelávad a szemedek a budapesti védbén, mindenkit lefutott. Mm egy kicsit gyönge a futása, ez a vadnai, meg azt mondja, hogy egész jó kis ötöst, ötöst fociztam. Azt mondom, hogy a, a, a valami, valami nagyon furcsa történik Magyarországon. Nem tudom mi, és arra gondoltam, hogy ez nem lehet, hogy ez elterjedjen, mert. De nem terjed el, nézd meg, milyen egészséges a civil társadalom. A magyar válogatott mellé állt, és nem megy be a stadionokba. Nem értik mind a mai napig mert nem értik a szurkolói lelkületet. Én sem megyek be, mm. akkor a cégközép. Nem értik, hogy nem, nem a tömegek mozgatásáról van szó, hanem egy csapat szeretetéről. A magyar válogatottat német miatt, ugye nagyon vicces, de mm. ugye, tudjuk szeretni. <kül> Nekem semmi bajom a németekkel. Nyilvánvalóan az egész magyar edzői kar árulónak tekinti Ben Storkot. Elképesztő a, a magyar kar hozzáállása csak mondom neked a dologhoz, de e, e, e, amíg eredménye van, azért ukkolok hogy ahogy nem lejönnek az eredmények, ki fogják nyéri. egészen biztos nem lesz türelem, semmi. Ezért a portugáliai meccsen neki azért nagyon-nagyon fontos. Hála Istennek az Andreas Müllerrel, meg ezek elég jó szakemberekkel. Képzeld el, hogy mit törhetik a fejüket, hogy a hozott anyagból kihozzák az, hogy portugáliát megverni. Hát ilyen német, mint az SS, annyira jó szakemberek érted, hogy hogy, hogy abba, abba, hogy nincsen két tejen. Tehát, és hogyha a bizonyos értelemben, ha a magyar labdarúgásról kell szólni, van fejlődés, például nagyon erős német vonal érvényesül az utánpont, nagyon jó, nem tudom, kitalálta ki, volt egy jó ötlet, igen. Mert, mert bizonyított rendszer, ami... Majdnem biztos vagyok benne, hogy... Éppen az előbb mondtad ki a nevét, mert a Stork, azt megelőzően, éppen az utánpótlás állapítottnak volt a vezetője, mielőtt a dárdai javaslatára felkérték volna, hogy a szövetségi kapitányi posztot vállalja el, és hát ő erre büszke is volt, hogy az előtt ő az utánpótlás Na de elhozta rakozzatta. a többieket is. Igen, igen, az igen, az igen. érdekes, hogy, hogy nem csak magát, hanem hmm. azért van csapat, és szinte elszípkáztanak az összes olyat, aki kell lehez, tehát a U19, tehát több korosztályhoz. Ja, ja. Ja, de hát, hogyha a rendszer megtapadt, és utána ő nagy válogatnám, bizony, bizonyított, és uh, az utánpótásból lesz valami, hát akkor. Igen, de nem, de nem biztos, hogy hagyják dolgozni. Azért ne, ne felejtsd el, azért. De, oké, okay, hogyha ez tud működni, akkor valószínű eredményt hoz, de hát uh, uh, majd meglátjuk, nem tudom. Nem tudom, mert a magyar bajnokság színvonalával tényleg összefügg az egész. <kül> Most. A pénz sajnos nem fogja megváltoztatni a magyar többek biztos vagyok, hiába hoznak jó edzőket. minden ne, ne, ne beszéljük a fociról, ez Orbán Viktor egyik nagy álma, amiben talán sikeres is lehet. És ezért nem haragszom rá. Az a baj, hogy a, nem szabadna, hogy a magyar gazdaság ráépüljön a, a szőlősi győzre és a foci rendszerre. De közben úgy látom, hogy kicsit moldovás a helyzet, hogy kicsit ez van. Mindig ijesztő dolgok történnek Közép-Európában. Hát az a vállalkozó, aki nem tesz be foci csapatba, annak hello. Az nem tartom egy, egy jó gazdasági rendszernek a hátérted. Igen, de Tényleg nagyszerű ellenpont a, a válogatott, mert Jó, Azért szerintem tényleg, és ezt nem vitatja senki, minden támogatásnak kapott a válogatott. Meg, meg, meg, meg, Még meg, mindig főzzük. megkap, és meg. hát szomorú az, amit mondasz, nem az én, mert te mondod, hanem hogy, hogy fúrják a storkot, vagy. vagy, vagy nem, hanem, ilyen, nem szeret. Holland drukkerek, csomó, de csomók. Ó, ne vigyázzál, olvasséga a magyarazó miket mondogatott, persze. Ezt nem érted, hogy miért nem örülnek, de nem örülnek. Érthető, mert Magyarország szeretett volna egy magyar edzői karrierbe, figyelj Kubala, meg, ne, voltak nagy magyar edzők, nem Most, hogy Pintér Attila az-e? Érted, most ez a Hungarikum, kuma, Pintér Attila. Hát de most én... akkor azt szimatolod, vagy olvasok? Mi ja, a Puskás pedig mi a... beszélek, és közben egy. a szimbólumról beszélek. Jó, értem, értem, de te most úgy érzed, Aki hogy, a, hogy volt összetartanak egyébként. a magyar edzők, mint magyar edzők, hogy Há nem, a hát igen, nem, kevesebb van a bajnokságban. nem produkálnak, hát azért. Jó, de hát, e, úgy komolyan gondolják ezek szerint, hogy jöhet egy olyan döntés, hogy mostantól kérdeznek meg, aztán megint csak magyar edzők legyenek a klubok érén meg a Nem, mert az, az eredmények ellene szólnak. A Tomi Szász azon hát azonnal mire reverte mire az a mire mennek az ellendrukkolásra? A biztos a pozícióikat féltik, a pénzüket féltik. Nagy pénz van ám a fociba, most komolyan. Tényleg, tényleg azt nem, a, a, a szerencsétlen rádió nem tudják, hogy, hogy ó, ott pörög a pénz. Ez olyan, mint a média, vagy a filmgyártás. Forgótőke van, édeseim. Na jó, fújd ki magad, jazz. Mit kérsz, legyen jazz? Legyen zene. Nézz a Leventére. Legyen, legyen. А szóltam korábban is, meg még korábban is, hogy ilyen furcsa jelenetek látszódnak az utcán, és erre ezekre figyelni kéne, mert valamit jele jeleznek, jelölnek. <coughs> Nagyon érdekes volt a jogánsz és a bankár bálon ez a lökdösődés. Azt látjuk, hogy valamiért csalódottéként jól öltözött emberek tüntetnek, ez azért emelném ki a jól öltözöttséget, hogy Uh, mégis ez a lökkés <gül> volt az, ami bizonyította, hogy a tiltakozásnak van némi alapja, mert aval vádolták a bárra vonulókat, hogy hát elárulták a népet. Uh, amikor bálba megyünk szép ruhába, akkor annak ellenére, hogy elénk állnak ilyen mondattal, akkor sem lökjük el a másikat. Pontosan azért, mert jogászok és bankárok vagyunk. Jogászok és bankárok a lögdösödnek, az az nagyon ciki. mondom, hogy végig a cikire próbálok koncentrálni, segíteni nektek, hogy a cikitől azért meg kell szabadulni. Nem tudom, az a jogász vagy bankár, aki ellökti azt a nőt, az gondolja át, most vasárnap van, és elhatározza, hogy ezen túl nem fog föllökni Embert, azért, mert más a véleménye. Ezt így el kell belül, tényleg, nem tudom, hogy csúsztunk idáig vissza, hogy eljutottunk, hogy lökünk egyet, de főleg olyan, aki másokat szolgál, el kéne valahogy viselni egymást, és mindegy, a, a, ugye egyrészt az lnp ilyen szerencsétlen homeless lesz szituációból frusztrálódott egyén ütötte a földre itt egy valószínű, hogy jó kocsival rendelkező, finom fehér neművel rendelkező, vagyis azt mondom, hogy ne bízzatok a társadalmi osztályotokban, hogy az majd megtart titeket a normalitásnál, nem ennél, ennél a helyzet rosszabb, hogy mennyire rossz hát nem tudom miért az ötvenes évek miért vaskos Vaskosan jön elő. Tehát ha nekem lesz egy dk aki betelefonál és megmagyarázza, hogy hogy lehet ennyire ostoba a DK, hogy 98%-os választási győzelmet arra Gyurcsány Ferenc, én ezt nem tudom. Ö, nem, nem, nem értem az egészet. Mi, mi, mi ez a tényleg, mi nem fogunk soha kimászni ebből az észak-koreai egyre gödörből, amiben tényleg azt a kétszázalékot akkor szeretném név szerint, hogy megcsókoljam a homlokukat. egyszerűen azért, mert valami baj, akkor valami van, amikor ilyen tökéletes választási győzelmet aratunk pártunkon belül. Bárhova nyúlok, tényleg azt érzem, hogy, hogy valami borzalom. Tehát Najmányi László, gyerekek, Najmányi László szerencsére személyesen is ismertem. Ő egy még a múlt rendszerben egy punk lázadó, haza is vágták a komcsik rendesen, de ő képzőművész is ír, és nagyon komoly ember, és az ő privát Facebook fotóján hasonlóság alapján kiszúrják a a, a Georg Ladányit, hát e és akkor beidézik a, a rendőrség, mi van? A nagymányinak olyan lehet ez, mintha semmi nem történt volna, mintha ugyanaz lenne, mint amit csináltak vele a 70-es évekbe. Ráadásul ebben sikerült két embert haragba kergetni a hatalomnak, egyszerű ember olyan módszereket használ. Most leírom nektek, hogy mi van. Nézik a képernyőt, nézi két nyomozó. Te, az olyan, te tökre hasonlít, te tényleg. Jé, és ez alapján í, beidéznek, elindítanak. El, hát én nem tudom. Be, ö, kö, azért mondom, hogy hogyan ismétlődnek meg ö, ö, ö, ezek a Szabó Lászlói mélységek a, a magyar bűnüldözésben. Érdekes, milyen szép a történetben, hogy valahogy Miért pont Najmányi László Facebook oldalát nézegette a hatalom, amikor összetévesztette az egyik barátját, az egyik liget, ugye a liget mozgalom, ö, ö, de ott zúzások voltak, letéptek Molinót, és nyomozott a rendőrség Molinó letépés ügyében. Erre mondom, hogy Moldova György egyre jobb írónak számít szememben, mert ő a korai 60-as években,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 Lelki Kívánság műsor, Bakács Tiborral, a Rádió FM 99,5, vagyis fél hiány 100. A dobszólót, Puszi nyuszi. Mindenképpen meg kell várni, mindig a dobszólót. Igen, előtte elvágni az olyan rossz érzés. Figyelj, na nagyon sok vicces jó van. Mm. Mit szólsz a Najmáról? Nekem nagyon tetszett, hogy a Najmárnyit a rendőrség már megint bevitte. Szerintem ö, sokkot kaphatott. Szegény, igen. Újra kezdődik minden. De igen, tehát hogy és úgy vele. És vele, igen. Ja. Pedig rendesen kapott a pofájában, de ez, ez, ez, ez mindig ki van választva valaki, aki mindig a pofájába kap? Szerintem vannak ilyen villámhárító emberek, tudod, és olyan, hogy bármit csinál, bárhol van, az esetén bele fog csapni a villám, tehát szerintem létezik egy ilyen. Uh -huh. és, de például ez miért mindig a pankokkal van? Hát ez könnyen felismerhető. Miért könnyen? Mit csinál? Felismerhető. Ja, felismerhetők, ja. Hát ő is a Facebook a haverját fölismerte a rendőrség. Ja. De, de ez hogy megy ott ülnek, és akkor azt, ugye, a az olyan, mint az. Így? Hát nem látok bele a rendőrség szakmai munkájában, de ijesztő, bár ugye ez alapján ugye kiadtak egy nyilatkozatot, hogy szó sincs arról, hogy a rendőrség Facebook fotók alapján bárkit is gyanúsítana, vagy vádat emelne. De hát tényleg, egy annyi egy ilyen brainstorming, hogy nem olyan ez Te ugyan, ez ugyanúgy néz ki mint az a tüntető bár ez 70-es években készült ez a kép de ugyanúgy néz ki mint a 2016-os hmm. olyan ismerős nekem ez az ember és mert nem ismeri a Naimányit de valahol a még ismerősnek honnan lenne ismerős hát mondaná, el. Há, begyűjtötte egyszer már na, na jó oké okay, ezt megmagyaráztuk azért az viszont azt nem tudtam azért a hét sztória nem magyar te ezt, hogy ezt a Kim jong t lenyomták, tudod hogy-hogy? Hát tudom, de azért akarod, mesélni el. Azért, mert nem biztos, hogy a hallgatók, hogy megszívattak egy e, ilyen kandikamerás felvétellel egy fickót, hogy le kéne fújni azt a bácsit, de aztán a víz helyett mérget adtak a kezébe a maláziai reptéren, és meg is purcanta. Az hát? éjszaköré ügynök akció, ugye ez ez az? mondjuk az, az egy kicsit olyan lehet, mint dramatúran kellene, hogy színházban. Tehát hogy az észak Koreai titközszagában gondolom korlátlan rendelke, szóval korlátlan pénz van, Igen. és korlátlan ötletelés. Technikában annyira nem jó gondolom, tehát ez nincsen jó felszerelésük, de bármilyen, oh, és ugye, egy kicsit ugye a jávai opera, a kínai opera, és a koreai opera ismeretében ez, ez benne lesz még egy nagyszerű kommunista koreai operában ez az opció. Igen, ez fantasztikus. És azt mondják, tényleg úgy, úgy tudod legjobban eljátni a szerepet, ha nem tudod, hogy mi a szerep, uh -huh. és ezért hibátlan. Ez a szerencsétlen nem tudta, hogy éppen megöli a, azt, akire egy kicsit spriccel. A spriccelés is tetszik. Van benne valami rajzfilmes, nem? Azba Arz, spriccelték méreggel. Lányos, a, a Dolánsnali robert Úton ott voltál, el, amikor arról beszélgettünk, hogy mind a kettőnknek van, egyszer csak megjelenik így a, a szerelmünk, és egy ilyen doboz vitamint ad, és azt mi oda se nézve bekapjuk és lenyeljük. És a dolág salibek fel, fanaszosan felszítik, hogy ó, de milyen könnyű lenne megnyelgezni minket. Igen, igen, igen, igen, ezért. Ha mert... az észak ügynök lennék, igen? magamat akarnám kinyitni, vagy a dolág salit, akkor én erre bevetném a vitaminba a mérget, és akkor a saját szerelmünk adná ide nekünk. A, a ZS, c vitamin így hoznád, olcsón, a. 300 ér a kínaiaktól. Olyasmit mi nem használunk, de mindegy értelmére gondol. Na, így benyomul. Na, a csak, vicc kategóriába mehetünk tovább. De csak még előtt elmondom, mi kizárólag minőségi táplálék kiegészítő? Őket használunk. Igen, a Golden jó voltából. Neolife. Nem szabad mondani, tudod miket. Bocsi, bocsi, bocsi, bocsi. Na jó, figyelj, vicc. Én egyébként bizonyos szempontból, hogyha amorális vagyok és heroin függő, akkor nekem azért tetszik a Putyin, hogy bejelentett, hogy átmenetileg elfogadja ezt a szakadárköztársaságok útlevelét, meg személyiratait. Azért ő, ő figyelj, ő azért, ő azért jobb, mint Trump. Nagyon furcsa, mert nekem van egy haverom, akit még nagyon-nagyon régul a Tilos Rádióból ismerek, Patek, Patkány nevűság, ugye ukrán, magyar, Igen. és most épp a szakadárok oldalán hartolt legutóbb. <gül> Ezt, ez hogyan? Hogy, hogy jön össze? Tehát a mélybe vezes be minket? Nem tudom. Én nem akarom találkozni vele, de, jár, de meg ugye el vagyunk vele, úgyis már biztos megkérdezem, Neki meggyőződés, hogy nekik van igazuk. Azért furcsa az a helyzet, mert akikkel beszélek, már nem úgy, hogy veled, meg jelent, akik rohadtul nem értik az egészet, hanem olyanokkal, akik egy kicsit is értik ott a helyzetet Ukrajnában, azok sosem fekete-fehér képet rajzolnak erről. Uh -huh. Tehát igazából ott a gonosz a gonoszsal küzd, és mindenki számára van egy szimpatikusabb gonosz, vagy egy, egy jobban szeretett gonosz, vagy ilyen különös az egész. Hallottál a Repula Bálnáról? Parancshoz? Van, uh, gonoszról beszélsz, és kézzel Ukrajnában van egy website, az a neve, hogy a Bálna. Ó. És tanácsokat az fiataloknak öngyilkossághoz. Na. És kézzel hatékonyan működik. Ó. Oh. Azért mondom neked, hogy érdekes ez az Ukrajna, így letesztelnek, lekérdeznek, hogy főleg érzelmi, mentális dolgokat kérdeznek, és megállapítják, hogy milyen állapotban vagy, és milyen lehetséges megoldások vannak, és a falcolástól elkezdett több jó ötletük is van, és megfogadják a fiatalok. Ez meg, hogy az evolúció hogy találódnak. Miközben az emberiség azon dolgozik évszázadok óta, hogy kivonja magát az evolúció hatás köréből, és hogy a leg csökevényesebb példányai is fennmaradjanak életük végéig és gyermekeket nemzenek, ami a faj szempontjából egyértelműen hátrányos. Akközben mindig talál magának módot az evolúció, hogy valamilyen módon ritkítsa az embereket a háború. Ugye ez a klasszikus módszer, de van meg egy csomó. És hogy mindig-mindig valahogy így a, a gyengék előbb-utóbb mindig adnak a nyájtól és megeszik ez a farkas, csak most itt még nem találta meg a helyes utat az evolúció hozzánk és a neten keresztül találja meg például. Mindenhogy, hát mindenhogy, igen. Ja, ja. Ilyen, ilyenek, hogy Botka László, mit mondott, ez érdekes, hogy nem tudom. Hát annyira nem tudod, ez a belpolitikai. Én minden is, én örülök, hogy ezt mondta. Én adott neki egy pár napot. Tehát jó, jó. Most botka botka Lászlót most mi nagyon. De, de jó, hogy a de Kósa Lajos viszont az fincsi volt, az, hogy a momentum nem rendszer ellenes. Ura, az kultúra. Az kultúra. Tehát Kósa Lajos, én gondolom, hogy csak kulturális jelenségként lehet értelmezni, és én így is próbálom őt értelmezni, és így viszont rendkívül szórakoztató. Nagyon nekem is nem jött tetszik. Muszáj lenne kiadni a CD-t, hogy valamit, mert. Kósa Lajos egy egészen hihetetlen világban él, ami, és nem úgy egy másik világban, mint Orbán Viktor, aki egy ilyen erőszakosan teremtett magának egy ilyen alternatív Magyarországot, Kósa Lajos ő valahogy így lebeg a, a tények fölött, és ez nekem, nekem nagyon tetszik, és ráadásul még azt nem is tudja elmondani, mert hogy olyan, mintha lebegne a tények fölött, és belene lenne állva, mondom, ottom. Igen, igen, igen, egyetértek. Monda, akkor még másik, hogy a 98 os győzelem Gyorsány Ferenc, ez miért van, hogy mert megszokták stilisztikailag, vagy én nem értem, hogy ez... A DK az nem egy párt, az egy egyház, tehát azért azt tudjuk, hogy az a Ferenc, tehát mondjuk képzeljük el a DK Gyorsány Ferenc nélkül. Na de akkor a pápának nem kéne szólni, hogy legyen 84 a győzelem? Hogyha a 98% lehetséges, akkor én azt javasolnám, mint szakértő, hogy... De hát, ha 10 voltak, akkor érted, nem tudom. Aha. Csak érted, hát én ezt stilisztikai okok miatt csak... Hmm, nem, ne, jó ez. Tetsz. Jó ez? Csak. Jó van, jó van. Érted, ez a kétszázalék, azért gyanús az nekem, hogy ott is valami zavar van, az én kivizsgálnám. Hát igen, igen. De akkor, ha a velpolitikát, well akkor az most a kedvencem az, az nem tudom, már eljutott-e hozzá, Híres írja Steffa Isten megszólalt. Milyen ügyben? Hogy mindenki hülye, aki aláírta ezt a ném szavazási hívet, és hogy egy, egy békemenetre lenne szükség, hogy észre. Egy békemenet, egy jó harcos békemenet. Jó békemenet, ahol, de tudod, így oda vegyünk, sárga festünk a kirakatokra, és megverjük a tulajdonosokat, Igen? és mit tudok elkezdeni, vagy bármit, öt karikát festünk a aláírók ablakára, és mit törjük be. Hát hogy ez annyira fantasztikus ne csávó, hogy gyakorlatilag nem is tudom. Tehát. Fog ő még teherautón uh, száguldozni Budapesten? Mi az? Hát nem, azt nem fog, mert ahhoz öreg, de hogy neki van ez a csodás 56-os kocsmája ez a... Ja, majd ott fog de. Ja irányítani a felkelőket. Elmondani majd a gyereke, ők maga körül gyűjt a cserkészeket, és elmesél, hogy hogy vertek ki az horoszokat 56-ban, mert nagyon jó lesz az. Aha. Jó, menjünk el mi is, engem... Oh, miért? Miért kell, persze, hogy elmegyünk. Jó, jó, jó, miért? Hát a... Mi az, hogy? És kérdezzünk kérdezünk kőle, hogy... hogy... a balról jöttek az orosz tankok? Igen, Stef Kabácsi. Stef a fantasztikus. Hm. Képzeld, a nemzeti sport elején már politikai publicisztika volt ma. Nem, Tud, nem, nem, nem viccelek, minden visszajött, ahogy az ötvenes években. Ó, oh. Az olimpia, hogy most ugye nagyon nehéz a helyzet ez a hazaárulozás miatt, hogy most mi legyen, és holvastam föl belőle sorokat, nagyon klassz. Uh -huh. Csak hogy érdemes nemzeti sportot venni, de tudom, hogy nem érdekel a sport. Legyek de... a magyar labdarúgókat. De hát úgy, ki mit gondol a központ az holna fogod tudni, hanem olvasol sportot? Hát, így én nekem én előre megírom most öt éve, hogy mik gondol központ ha halkarod. Ja, jó, jó, jó. Viszont az nekem nagyon tetszik, hogy ez a Harvard meg ez a David Pat Patraeus nem Albert, ő, tehát ez a Trumpot a, nem, a katonák nem bírják. Elképzelhetően tartom egyébként, hát nem, mert a, a, a veszett kutya Matisz azért ott van, de hogy az elkezdetünk tartom, hogy Trump lesz az elnök, aki viszonylag rövid idő alatt összeomlik. Igen, én is úgy látom, hogy de az a... Nagyon furcsa, mert hogy annyira egy hazudozó, aki most elnökként hazudozó, és így azért feltűnő. Tehát hogy figyelj, senkit se zavart volna, hogy ő az a milliárdos, aki hazudozó, és amilyen parasztmúra viselkedik. Ellökként ugyanszer egy ugye amiben bele lehet bukni, szerintem. Hát igen, meg hogy olyan mennyiségű baromságokat, az, igen, az megfekszi a... Rajta, hogy próbálja visszafogni magát, de hát annyira hogy nem tudja. Nem tudja, igen. Nehéz lesz. Nézegettem, hogy a, ahogy, a, ahogy beszél, egy 70 percen keresztül szitte a médiát, hogy vajon ez átmegy, mert érted, Hitlernek azért sok minden átment, de ő nem Hitler, ő azért nem egy olyan tehetséges valaki. De nem beszéljünk róla például, hogy mikor Orbán végtesz itt a médiát, majd utána megvette az egészet, vagy a többit azt kinyírta. Az, én azt gondolom, hogy az Egyesült Államokban a média szerkezete nem ilyen. Igen, ez nem biztos, hogy átmegy ez a. Sőt, ott még az is elképzelhető, hogy az egyébként itt erősen republikánus jobboldali tévécsatornánk csatornánk és újságok is beintenek neki. Hát egészen bizonyos. Távú érdekük nem az, hogy Trump elnök legyen, hanem az, hogy ő megmaradjanak. És akkor a John McCain lesz e helyette? Én azt szeretném. Nem, a Pence, a, a, a, ez a pénisz nevű ember a, a lelnöke. Nem tudom, nagyon furcsa lesz a helyzet. De az érdekes látni, hogy egy olyan országban, ahol van piac, tehát ahol a, az újság az akkor is fennmarad, hogyha a miniszterelnök nem szereti, hogy az mennyire másképp működik. Uh -huh. Köszönöm. Köszön. Kaptam egy kávét közben. Igen, az jó, az kell is. Nálunk viszont, amikor átjöttem Magyarországra, meg, kicsit megrendültem, mert nem tudtam, hogy mi hírek vannak, de láttam egy ilyen világító lakátot, hogy a TV2-nek van a legjobb híradója. És láttam. És akkor nem tudtam eldönteni, hogy hogy gondolják ezt, mert azt tudtam, hogy biztos nem a legnézettebb, azt tudtam. Igen. És akkor arra gondoltam, hogy lehet, hogy minőségre gondolnak, nem? Igen. Úgy. Szerintem úgy. Volt a fejükbe, hogy megnézték a köztévé iradóját, meg a sajátjukat, és azt mondták, hogy az övét jobb. Jobb, igen. És ez, van ez a jó gondolat most Magyarországon, mert a Mészáros Lőrinc is mondta, hogy jó tévét kell csinálni. Mészáros Lőrinc is okos ember, de hogy a, én azt gondolom, hogy a, a tévéket még mögött álló agytrősz, az pontosan rájött, hogy kik nézik a, a kereskedelmi tévét, igen? konkrétan kiknézik a izét, és azt mondták, hogy figyeljetek, valami nagyon egyszerű egy nyomjunk, mert, tehát, hogy valami nagyon egyszerű, azt mondják, hogy mi a legjobb hírod, az ez oké, nem. ez jó, ez oké, igen. Tehát, hogy ez így, szerintem ez, ez működött, mert, hát, mert, hogy az égkék, az ízétor voltak, mindenféle jövőközött, hát másképp más működtek. Hát, mi a legegyszerűbb üzenet? Hát, az a legjobb. Tök mindegy, egyébként, arról van szó, hogy egy X pénzt el kell költeni egy kampányra. Nem, nem, nem. Nem, rosszul látod. Kézzel, de eldöntötte a Nemzeti Sport, hogy most fölülpontozza a magyar labdarúgókat, mert jobbak. Igen. A, most ugyanez a híradó is. Érted? Tehát, hogy most használjuk, mint egy ilyen hogy ez egy jó. És ha mondod, majd próbáld ki. Jó? Én már rég kipróbáltam. Mondd, a feleséged felé tartod, aki szétnyitod az ujjaidat, és mondod, hogy te vagy a legjobb asszony. És hat? Hát hiszem, hogy magamról mondom. Igen, én vagyok a legjobb asszony, mondod a feleséged. Nem, nem, rosszul látod. Nem A, a feleségem szemübben nézek és azt mondom, én vagyok a legmagasabb férfi a földön. Például. És lehet, hogy érted, elkezd a gerinced egyenesedni, elkezd magasodni, ebbe lehet hinni? Igen, de hogy a, ugye ez egy nagyon érdekes taktika, amit nagyon régóta és, és mivel, hogy nem ütközik ellenállásba, nagyon sikeresen alkalmaz a pidesz, hogy ha baj van, akkor kiáll valaki, és azt mondja, hogy nincs baj, a baj, a van a baj. Tehát nagyon egyszerű dolog, ha például ugye kiderül, hogy valaki nagyon sokat lop, akkor Igen. az elében, akkor azt mondják, hogy nem lop sokat, és hogy gyurcságn lop. Hogy ez nem lopás, hanem az a lopás. Az a lopás, és ennek bonyolult a kommunikációra azért a magyar többség nem áll. Nem, nem tudom. aha. Tehát ez el, tökéletesen működik, te elrontottad, azt te is tudod ugye, amikor ugyanez a helyzetre volt, és neked kellett volna ezzel kiállnod, de általában elröntjezett. Azt kellett volna mondanom, hogy ez nem lopás, hanem... A társadalmi javak újraelosztása? Nem, azt nem kell tovább mondanod, te azt mondod, ez nem lopás, az a lopás, amit üze, és Ja, hogy úgy kell áll. csinálni. Aha, tehát én nem loptam, hanem a, a Sobert Norbi. De ott megy, fogják meg tolva. Aha. És hogy ez. Hát ezt elrontottam. Ez sem működik. Uh -huh. Jó, gyakorolni kell otthon, szerintem. De az, nem, azért, baj, hogy hiába gyakorlod, mert alapvetően, az embernek van egy. Ha egyrészt van valamiféle erkölcsi érzéke, akkor a szégyen megjelenik. És a szégyen Ez az tehát Én sem tudom ezt mondani, tehát ez a... Tehát hogy nem van. Tehát hogy valahogy így De ha ezen túllépsz, akkor olajozottan megragadhatod a hatalmat. A másik, ami szép volt, úgy a hétvégén azt láttam, hogy milyen szépen egy jogász, vagy, vagy bankár, ezt nem tudtam eldönteni, úgy ő, a nyakánál fogva a földhöz vágott egy nénit. Az is nagyon jó volt, olyan, mint egy videójáték. Üzenete van ám ennek. Tudom, én is látom, hogy egyre erősebb a videójáték. De megnézed így a felmérhet, hogy na, ez nem tartja nálam a pénzét, vagy ú, ez nem fog meg ja. engem, ez semmilyen. Ugye, bum, már nyomatod le. Jaj, jaj, ja, ja. helyes végre, az erősebbek győznek. Ja. Na, jó van. Csókoltatom az édesanyádat, feleségedet, kutyádat is. Nem is jó van, feleségem és kutyám is jó van. Csók... Jó van, puszi, a muszkó. Halpacs. Halpacs. Ez a zene előzetes jele. the bay I left my love in Avalon and sailed away I dream of him and Avalon from dusk till dawn and so I think I've traveled left my love in Avalon, I dream of him, so I think I'll travel on to Avalon. He away I dream over him at Avalon dusk till dawn So I think I'll travel on To Avalon Gonna get my coat Gonna take a boat A fanfárok reggős rovinak szóltak. Szerbusz, szerbusz. Boki, köszöntöm a hallgatóit a hallgatókat. Ez fantasztikus volt, hogy véle jazz lehet hallgatni a rádióba. <gül> Nekem abszolút a hangot arról Marion marról jutott az eszembe, Aki, mint tudjuk, szerette a férfiakat még akkor is, hogyha ők miniszterelnök voltak. És hát nyilván minden miniszterelnöknek megvan van privilégium, ahogy a legjobb nőket megkapja. Ha a legjobb nőket most tudom bizonyítani mostanály miniszterelnökünkre, azt mindenképpen tudom, hogy eh, hát ugye évet értékelt miniszterelnök úr, ami két dolog volt, az egyik, ami furcsa volt, nem engedték be az embereket, tehát ő a sajátjaival kitomta a helyet, ahol a Várkez bazárban eh, eh, iratkozott, illetve szállott értékelt. A tiltakozókat olyan messze zárták el tőle, hogy még mit a füccó sem lehetett eh, behallani, ami egyébként valahol élethető, valahol pedig azon, hogy egy demokráciában nyilván a szójászorottság, az alapvető jog, amihez igenis javaszkodni lehet az ellenzékben. E, nyilván ennek vannak kulturált e, megnyilatkozásai. Ugye évetértékelt Orbán Viktor, én évet értékelt Ferenc. E, magáról a, a, a történtekről azért nem akarok beszélni, mert igazából azt gondolom, hogy mind a kettő államvilágban él. E, Orbán Viktor mindenről beszél, csak a valóságról, nem, illetve egy, egy ilyen fikcionált dologról beszélt, és nem igazából az Európai Unióról, a sorosról, és hát rengeteg bűnbak keresés volt ebben az egészben. Tulajdonképpen bebizonyította a beszédje alapján, hogy magyarország valami jól teljesít. Ezt annan is lehet látni, hogy ma kocsival a deaktivel jártam, és a fűzostámpánál láttam, ahol egy egész jól szituált úr könyékig benne volt egy szemetesbe, kivett ötsége, vagy egy ilyen rántott csirkelámbat, és, és hát elkezdte lágni a csontot, amit az előbb kiloptak. És hát e, ilyenkor mindig eszembe jut az, hogy tényleg kell olimpia, tényleg kell még, még egy stadion, tényleg kell még valami, ami... Tehát, hogy nem, nem az nem az első, hogy mindenkinek legyen egy fűtött hely a feje fölött, amikor hideg van, hogy mindenkinek legyen egy minimális élelme, ami elengedhetetlen az élethez. Tehát, hogy, hogy azokat a dolgokat próbáljuk meg e, Megadni magunknak, az embereinknek, a, a, a népünknek, vagy mindenkinek, mert azt gondolom, hogy ez, ez teljesen független a nemzetiségtől, hogy ne kelljen éhezni, fázni, hogy az egészségüket valamilyen módon e, ápolni tudják, gyógyítani tudják. De hát figyelj ide! hogyha Itadizmus van is pénzbe kerül, minden pénzbe kerül, csak akkor, amikor el kell dönteni, hogy van egy bizonyos bevétele az országnak, adóból, ebből, abból, abból. abból Mondom, hogy Ausztriában mennyi 60 forint olcsóbb a benzin, ami sokkal jó minőségű világpiacjára zuhan Magyarországon emelkedik. mióta én megvettem a mostani automat az kb. egy év 100 forintot emelkedett a benzin. 100 forintot, ami azt jelenti, hogy 25 százalék, miközben a ár esek. Na most szerintem, amikor elosztják tehát akkor jó valaki, és azt mondja, hogy erre adok, arra nem adok. Például a Vargaméztel úr. Tehát, hogy nem, nem az volna az első, hogy a családokat segíteni, a sok gyermekeseket, a szegényeket, a hajléktalanokat, hogy megszüntetni azokat a krízisközpontokat, amik pénznek is működnek, mert az emberek szeretettel hajtja meg, meg táplálja őket. De hát egyre kevesebb ember tudja a szeretetből szentartani magát. Képzel, Robi, hadd mondjak egy példát. Képzel, mondjuk kiszámolnák azt, hogy a 2000 milliárdból nem tudom, hogy. Pontosan hány lakás van Budapesten, de azt mondják, hogy 660 ezer lakás lehetne energia takarékosá átalakítani. Szerintem ez a számolják. Hát ha azt mondod, hogy mondjuk van két e, millió ember Magyarországon, vagy Budapesten. A két ember mondjuk hármasával, átlagosan hármas. Egész Budapestet. Sohan? Most a Budapestet mondok, hogy 2 millió ember lakik Budapesten. Ja. számoljunk családunként három főt, nyilván. Sokan élnek egyedül, illetve sokan élnek ketten, viszont akkor a családosokat is átlagban számoljuk, akik esetleg hárman, 4 öt gyerekkel élnek együtt. Na most gondolj bele, hogy hány családot lehetne mondjuk egy ilyen olimpiai megrendezésből támogatni. Tudom, hogy az olimpiahoz is pénzből sokkal többet, hiszen erről meg vagyok győződve, hogy sokkal többet is. Annak ellenére mondom ezt, hogy nyilván egy sportolónak a saját hazájában dicsőséges és értem. Saját himnuszára találjon a dobogó tetejére. A sokkal nagyobb dolog is, ezt elismerem. És ugye addig, ameddig a, a látványsportban, ha sok falábú patristánk a kapufát nem tudja általán, nem hogy a kapu belüli inkelvalomot, akkor, akkor ezért el kell gondolkodni, hogy van -e, nekünk egy vetentően jó, erős vizuális csapatunk, jók vagyunk atlétizálásban, jók vagyunk kajakban, tehát egy sok mindenben jók vagyunk, csak az ugye lehet, hogy nem felcsúti sajátosság és lehet, hogy mondjuk, ha a Dunát nem tudták felcsútti, bár szerintem egyébként a vasút után már az is menne, és mondjuk nyilván a kajakosok nem tudnak ott e, edzeni. De igen, egy csomó mindent lehetne támogatni, és, és másképp elosztani a pénzeket. E, Botka Rászlóról muszáj beszélni egy pár szót. Botka László Szeged polgármesterő. Botka Rászló, akkor lett Szeged polgármestere, amikor itt még MSZM, vagy MSZB kormány volt, e, rengeteg pénzt nyomtak oda kormányzati szinten, hogy ez most azért tették, mert egy megyei jogú város, MSP és próbálták nyilván valamilyen módon támogatni akkor, amikor már ide kevesebb volt a, a saját kéten lévő ö, ö, megyei jogú város, na most egy csomó felújítás a villamostól, a, a trollibusig, a híd felújítástól a bálváros megszépítésé, stb. stb. Ez mind-mind abban az időben történt, amikor Gyurcsány szerint volt még nem gyúlcsány szerint akarom védeni, csak azt gondolom, hogy az ember nem harad bele abba a képbe, ami eketi. Annak idején gyúlcsány keze alatt, vagy ideje alatt eh, rengeteg pénz volt Szegedben, Szeged megszétült, ennek köszönheti azt, Botka László, hogy ő ma az, aki és ezért van az, hogy próbál, eh, vagy én az, az, hogy őt megtazották meg, eh, igazából a szegedek, és azóta is megszavazzák polgármesternek. Az, hogy én most miniszterelnök jelölt lett, mint egyébként egyetértek, mert hozzá kell tudjam, hogy rettentő elem szemesnek tartma az embert, azért, mert akkor, amikor egyre kevesebb a mozgást teremt, azért nem akart politizálni országosan, meg azért nem akart miniszterelnök jelölt lenni, annak idő, amikor Mesterházi Attila volt az elnök, mert a akkor felmerült. Mert azt gondolt, hogy ő el van abban a kis langyos vízben, amit ő Szegeden maga megteremtett. Aztán ugye, hogy Fidesz kormány lett, megnyilválták az önkormányzatok hatáskörét, és hát ezt mindenki tudja, hogy célzottan mennek a pénzek, Fideszes önkormányzat kap, ellenzéki önkormányzat, meg nem nagyon. Nyilván lehet lobbizni, meg hát csöpögtetnek, meg morzsákat osztanak, de gyakorlatilag nincs mozgásterje. Ezért azt gondoltam, hogy na van egy évem, ha nem kerülök be, mint ministerennek, én mindig tudok indulni polgármesternek, elindul a polgármesterünk. De az, hogy nincs egy olyan tanácsadó, aki azt mondja, hogy figyelj, Laci, ne szét a teljes ellenzéket, mert most össze kell tartanunk. Ha az a célunk, hogy megbuktassuk ezt a e, mérhetetlenül korrupt e, kormányt, ami szerintem tipikusan maffia kormány, tehát egy bűnszövetségben működő, nagyon okosan kitalált, jogilag levédett kormány. Ha ezt te vagy ilyen csinálnánk, akkor mi húsz évvel ülnénk ám börtönbe. Tehát ezt mindenki tudja. Tehát, hogy hogy lati e, ne mondjál rosszat azokról az emberekről, akik kell egy szövetséget kell kötni. Azon lehet vitatkozni, hogy Júcsány Ferenc neve hoz vagy vissza. Az biztos, hogy van neki egy olyan rajongó tábora, ami hiányozna az összefogásból. De érted, ez a rajongó tábor 98%-ra szavazta meg. Gyurcsány Ferencnek, hogy hogy nincs annyi esze, hogy szóljon előre, hogy gyerekek legyen csak 87? Érted. Érted? Érted? Az, az, az úgy leszek, hogy én szívem szerint azt mondanám, hogy mindenkit el kell zavarni a politika közölével, aki eddig az elmúlt 26 évben bármilyen közel volt, vagy 27 évben a politikához. És szakértő kormányt kellene felállítani, ahol nem érdekes, hogy ki milyen tartozású, nem identitású születése, vallása ö, bőreszíne alapján megítélendő, hanem csak az. De számítanak, hogy ki milyen szakmai tudással rendelkezik, ahogy azt érsz ki, az észtek meg. És miért földekkel előttünk haladnak? Azok éztek, okay, jó, azok észtek te. Oké, csak... nép. Én ezt értem, csak, csak ők ugye államodat... Nem keletiek. Öntek, de hát egy csomó minden viszont igen. És mégis meg tudták tenni. Tehát, hogy, hogy hol van az a határ, az a tűrés határ, amikor az emberek azt mondják, hogy volt itt az interneten egy szavazás, aki ki, hova szavazna. És azt néztem, hogy nagyon sok általam nagyra becsült ember szavazna, hogy mindig a Fidesz-t. Nyilván ezek is vannak, hogy ha számba veszünk a most e, lehetséges pártokat, akikkel szavazni lehet, hát a jobb, természetesen az van, hogy minden jó érzésű magyar ember, aki átlát azon a. Funcson, amit ők így annak idején a kampányban nyomtak, hogy, hogy vadászkutya gyerekkel, tehát egy ilyen vízlapfélékkel fotózkodott volna Gábor, meg, meg ilyen békés konzervatív család. Hát Elnézést de egy ilyen első jobb e, párt, hogyha fehér inget vesz valaki, ahol. megszakadtuk. megszakadtunk. Akkor mondjuk el? A rettent e, tehetséges e, Műsorvezető kollégánk, Őrze Sándor azt mondta, bomba e, 2014. február 14-én Valentin napján, azt mondta, hogy hát nem akarták, hogy a zsinagógába tartsuk a e, fórumunkat, de aztán gondoltuk, hogy ha akarjátok, megbeszélhetjük lenne a dudapajtán, ahogy a nagyapájunk csinálta. De most már szeretik a zsidókat, Robi, mondta Gábor. Múlt héten mondta Amerikában, vagy valahol volt, hogy most már szeretik a zsidókat. Na most onnan lehet tudni, hogy egy politikus hazudik, hogy kinyitja a száját. Tehát az, amikor korokkeresztes zászlókat húznak föl közterületeken, a bárhol egyébként, de hogy közterületeken lámpa, vasza, amikor annyi rendőr van az után, hogy nem tudsz megállni fél percre a járda mellett. Az régen volt, már nem olyanok. Egy hete volt, de valóban. Hát igen, azért mondom, hogy régen volt, egy hete voltak, csak nátszik. <gül> <Hete. gül> szóval, hogy, hogy komolyan mondom, e, alkalmasint, nyilván nem vagyok egy forradalmás típus, de én adnám az életemet azért, hogy Magyarországon szebb jövő legyen, demokratikusabb jövő legyen, és igazságosabb elosztási rendszer legyen. Egyetértek azzal, hogy aki többet keres, többet kéne adóznia. Egyetértek azzal, hogy olyan léptínum, amit meg kéne, hogy, hogy mindenki keressen. Mert az elmúlt tíz évben, nyolc évben azokat tették tönkre, akik még dolgoztak, munkabérük, nem volt elég a megélhetése, és egyszerűen a méltóságukat vesztették el, meg a hiteleket, meg a hiteleik, miatt a lakásukat, kocsijukat, egyéb dolgaikat. Még ha dolgoztak is, kikényszerültek abból, hogy eladják a saját ingatlanukat, adóssággal szálljanak ki egy lakásból, és albérletben folytassák, akár gyerekestől, vagy gyerekek nélkül. De mondok egy példát. Van egy 18. ismerősöm, akinek a férje tűzoltó, és a hölgyet többször megverte. A férje van négy gyerek, négy darab. A gyerekek előtt is történtek nagyon súlyos atrocitások. Volt látlevelt minden rendőrség. Négy éve nem történik semmi, pedig elmér azt mondják, hogy a gyerekek érdekét kéne képviselni a tortajás hálónak. A lapuka nem jel a családdal, nem fizet nagyon a gyerekek után, most így négy év után vagy öt év után elkezdett valamit fizetni, négy év semmit, se a lakáshitelt, se a gyerekeknek semmit. Na most egy egyedülálló anyát nem kéne védeni valamilyen módon e, attól, hogy, hogy egyedül maradjon, hogy, hogy elássad feladatát. Akkor, amikor nem szeretik négy év egy bírósági döntés. De figyelj, örüljünk, hogy nem Putyin van. Putyinéknál olyan jogszabályt hoztak, hogy egy kicsit megagyalhatod a nőt, hogyha rossz kedven van. Érted? Most addig, a világvezetői így járnak el otthon, nem nyilvánvalóan azért e, madarat emberbarátjáról, mindenki tudja azt, hogy ezért, e, itt is volt, meg egy olyan fehér kommando és megmondott, de a végén már sajnál nem is a, a Balogh József nevű polgármást, aki a feleségét aztán. Jól megütötte, össze- észrevett, majd aztán kérdött, hogy hát nem, nem is úgy, bocsánat, megbotlott a vak komondorba, aztán kivétlenül, hogyha nem is volt vak, meg nem is a komondor volt, meg aztán már be is vallották, de mert, mert kezdett átmenni hogy egy ilyen látványváros, vagy egy ilyen yeah. francia bogozat alapján, egy ilyen forgatókönyv alapján az egy és én már vártam, hogy mikor fog a, a, a pénz kilépni a szekrényből, és a végén elkezdtem őket sajnálni. De akkor, amikor mondjuk az ellenzéből több nő, monocrida kifestem, ment a parlamentbe, akkor Balogh József, aki megvárta a feleségét, és ellenet írtak azt ilyen módon, megszavazta azt, hogy ez a dolog euh, megzavarta a parlament Felszön. közését, és az embereket 250 ezer folyonta azokat a képviselőnőket, akik monokrit rajzoltak saját munkra, hogy felhívják az figyelmet arra, hogy emberünk bűntet. Jó, figyelj! A kövér kitiltotta a sajtót a parlamentből, hát az Európa házban mondták, hogy figyelj, ilyet nem lehet. Azt hiszed, ez hat, hatott Magyarországon, hogy... Na most kövér László egy különleges állatfaj egyébként, a kövér, vannak egyébként a full korrupt, teljesen romlott emberek, én kövér látszott, nem tudom korruptnak, csak egy mérhetetlen nagy baronnak. De nem szabad így beszélni róla. Kobocsát tisztelt hogy vagyis meg nem. tehát azt gondolom, hogy ő kihasználja azokat a kereteket, amiket ad lehetőséget, mozgást, a anyagilag mondjuk a, a, a törvény, de az, hogy a, a sajtónak a jogát lábbal kiporják, az, hogy az emberek jogát akár a parlamentben, akár a parlamenten kívül elnézze egy akárhogy is poddivég főmértóság, én azt gondolom, hogy ez egyszerűen ez mélyetatlan az országhoz, az országházhoz és a politikusokat, de egyáltalán az emberekhez is. A... Diva, divat a sajtót utálné most már a világban. Érted, ez, ez komolyan. Van. Ez nem így van, mert nézd meg, itt van Trump. Trump, aki egy gyakorló bolond, azért a demokrácia mégis tisztelő van, hogy nyugodtan lehet a fejérhány előtt a, a penszervánő elnyom tiltakozni, fütyülni, táblákat tartani akármit, és nem bánt őket a kutya se. Ja, jó, de majd meglátjuk. Majd meglátjuk. Jó, egy normális demokráciában a politikusok függenek a sajtótól, és nem fordítva. Ma Magyarországon nincsen jobb oldali, vagy nincsen baloldali média, tehát ezt megkérdezte a kisfiam, hogy honnan lehet egy egy rádiófidesznek, és mondta, hogy onnan, hogy még szól. Hát igen, igen. igen. És, és hát egyszerűen... Mondjál valami biztató vidám dolgot. Motorozásra készülött? Nagyon készülődök a motorozásra. Életmód és életváltásban vagyok ami azt jelenti, hogy mindenfajta munkát, mindenfajta kapcsolatokat átnézek és átszervezek. Úgy érzem, hogy most vagyok jó úton, lehet, hogy az országot is el fogom hagyni, még ezt nem mondom biztosabb, mert sajnos sok minden idefőt. De azt gondolom, hogy, hogy van lehetőség az országhatáron kívül közel Magyarországhoz olyan életet biztosítani a gyerekemnek, magamnak, hogy 8 órás tisztességes munkából meg lehessen élni, és ne azon kelljen gondolkozni, hogy 20-e után miből vásárolok be. Azt gondolom, hogy végre jön a tavasz, aminek örülök, egyrészt kevesebb ember fog megfagyni, szomorú vagyok, meg véget ér a kirakoltatási moratórium, senkitek embert fognak utcára tenni, de mégiscsak a melegtől a nappintőző embernek jókedv. Na jobb lesz, igen. És várja azt, hogy a színes utat és a, a napsütés egyszerű hívogással a két motorosokat, és egyszerűen csak menjünk-menjünk cél nélkül, és élvezünk az utat, mert right semmivel. Egyébként azt mondom, hogy most, hogy keresek fiadot nézek, sokkal boldogabb ember vagyok, önök sem érzek. <gül> Igen, itt a megoldás. Igen, köszönöm szépen. Itt a megoldás, Bye. Csukjuk be a szemünket, fülünket, és egész jó. <gül> így van, így van. Úgyhogy én próbálom most mindenkit szeretni, még azt is, hogy itt nagyon nehéz. Próbálom elfogadni azokat a változásokat az életemben amiket kötelezőszerűen vagy rám kényszerített az élet. Az evangélium az volt, hogy szeretni kell mindenkit, még az ellenségeinket is. E, nekem nem nagyon van ellenségem, vagy legalábbis akit én ellenségem nem mondok. Én azt gondolom, hogy, hogy a szeretet, mert az élet annyira rövid, hogy muszáj szeretne másikat, én senkit nem kívánok rosszat. Én azt gondolom, hogy mindenki megkapja magáét az élettől. És úgy kell élni, hogyha holnap meghalunk, és el kell számolnunk a halálunk pillanatában azzal, hogy hogy értünk, akkor ne kelljen sajnálni azt, hogy valakivel úgy viselkedtünk, amit később megbánnánk, és meg nem tudjuk helyrehozni. Úgyhogy én most pont ezzel helyrehozom az életemet. Helyes, helyes. Azban vagyok. Rukkolunk. Hajrá Magyarország. Hajrá Robi. Ciao, ciao. Szia Baki. Köszönöm szépen. Hát, akár hiszitek, akár nem a lelki autóda, közélet, isten, őrület, vicc mindjárt véget érkedben meg fogják ismételni egy és egy között a vakás listát. Van három egészen új dolgot szeretnék nektek mondani, mert ha legalább egyszer hinnétek benne, megváltozna az életetek, de hát én csak mondani tudom más nem, hajánlani, Érintsétek meg a másikat. Úgy szoktam mondani, hogy szeretkezzetek, de már az érintésben tökéletesedik a dolog, ha Elmarad az érintés, annak sokkal súlyosabb a következménye, mint hogy kicsit neki megyünk hozzá, simulunk a másikhoz. A könyvek az nálam nagyon 20. századi dolog. Egyszerűen azért nincs pénzem és a legjobb utazási forma, hogy könyv, könyvet olvasok. Az imádkozással kapcsolatosan pedig csak azért szólok, mert nem biztos, hogy az az úr, aki a földön terpeszkedik, hanem lehet az, aki a felhők mögött rejtőzködik, hozzáimádkozzatok. Na csak.